що на землю. На світанку хтось зовні зачинив раму двері вагона, состав ляснув буферами, колихнувся і повільно рушив з місця. Невже врятувалися? Куди їх привезе цей потяг? На волю чи може знов у рабство? І дівчата вирішили. Сидітимуть у вагоні, доки витерплять без їжі якщо, звичайно, їх тут не виявлять. А далі? Далі вистрипнуть будь-де, постукають у двері першої ліпшої хатини і повідають про себе всю правду. А там хай буде, що буде. Як розпорядиться доля? Другою вони познайомилися ближче, розповіли одна одній про своє життя. Одарка, таке було повне ім'я Дарини, народилася на правобережному полісі, поблизу малина. Батько її лісникував, тож і жили вони на околиці села. Хата їхня була крайньою, далі, за густим чагарником, довкола боліться. Починалось, як любив казати батько, його маєтність – ліс. Мабуть, тому їхня вулиця отримала назву Ворочок, бо, власне, то був глухий закуток. Одарчина мати переїхала до чоловіка з Волині. Він зустрів її там, коли повертався після поранення з фронту ще за часів Першої світової війни. А сам тутешній, тож добре знав історію свого краю. Бувало, приведе Даринку до лісового джерела, що не села. Вода в тій холодній Криниччині вважалася святою. Казали, ніби вона загоїє рани а біля джерела стояв великий дубовий хрест і поруч довга лава. Благословиться хрестом, набере в алюмінію кварту святої води, сідає відпочити і оповідає до щось про минуле рідної землі. Про те, як тут колись зупинялися козаки Богдана Хмельницького, як господарювали в цих краях і німці, і петлюрівці, і білополяки – Відступаючи підпалили село, тоді згоріла майже третина хат. На жаль, Дарині випало мало часу спілкуватися з батьком. Щодня в досвіта він брав рушницю і вирушав оглядати свою маєтність. Повертався додому пізно, коли Даринка вже спала. А одного разу і взагалі не повернувся. Через кілька днів його тіло знайшли в лісі. Ходили чутки, буцімто лісника, застрелили браконьєри. Та виявити справжніх убивць так і не вдалося. Даринці виповнилося тоді дев'ять років. Тієї неділі вони з подругами зрання подалися до лісу по чорниці. Літо 41-го видалося щедрим і на тепло, і на ягоди. У травні пройшли дощі, довкола буяла по дівочому, Чиста зелень. Кущі калини прикрашало жовтувати на мисто зав'язі. Вечорами доспівували свої ліричні пісні про кохання солов'ї, а на ланах уже збирали зернові. Природа наче прагнула продемонструвати людині все своє багатство і красу. Коли дівчата підходили до лісу, десь далеко чулося відлуння глухих вибухів. Вони не здивувалися цьому. Неподалік видобували граніт. Але чому підривають породу сьогодні, в вихідний день? Однак не звернули на це увагу. І вже тільки по обіді, повернувшись додому з повними кошиками ягід, дізналися про жахливу новину. Почалася війна. На початку липня фронт наблизився до Малина. Точилися тривалі бої. Залізнична станція кілька разів переходила з руку руки, а через місяць німці прорвали оборону і війшли до села. Дарину не зразу забрали у Німеччину. Нові господарі заходилися будувати проїжджу дорогу. Залучили до роботи майже все працездатне населення, тому і молодь спочатку не чіпали». Тільки через півроку почалися масові облави, але гірка доля тоді теж обминула дівчину. Її схопили десь через рік після окупації, коли вже вивозили до Фатерлянду і літніх, і одружених, і навіть,